Aquí, entre nosaltres, les càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui dedicada al món del jazz amb Francesc Borrull i Josep Maria Farràs. uns minuts només, però que ens serviran per conèixer una d'aquestes obres mestres que no ens agradaria que mai passés desapercebuda, publicat per Temps Record l'any en 2012, l'àlbum que es deia Empremtes, amb en Burrull i en Ferraz, en Ferraz i en Burrull i el seu quintet. Peces com aquest i Living, de Ralph Ranger i Leo Robin, però també altres peces que sonen fantàstiques i que avui recordarem plegats. Peces d'en de, Salvador Font, Mantaquilla, en Jan del mateix Ferraz com Georgina Blues, com els temes de George Nering, de Frank Foster, de Digi Gillespie, que ens acompanyen amb el programa d'avui de Sam Jones també, o fins i tot la música que ens portava amb el seu moment al fantmosíssim Lluís Llach. Francesc Borrull, Josep Maria Farràs acompanyats en de gent magnífica amb aquest quintet a triar font, al seu costat Joan Albert, en Dimitri Eskidinov Freddy Calquist, ens portaven la seva música, en gent com Reinald Colom també al costat. Més enllà dels grans noms que focalitzen la història oficial del jazz, cada país ha proporcionat els seus particulars referents en l'arrelament d'un llenguatge musical que està capdalt amb el desenvolupament cultural del passat segle XX. Un jazz a Catalunya que va tenir figures destacadíssimes com en Tete Montoliu amb el seu moment, però sens dubte el barceloní Francesc Borrull, nascut al 1934, i el terrasenc Josep Maria Farràs, nascut al 1943, es poden qualificar dins aquesta llista d'autèntics pioners en la interpretació i la difusió del jazz per a aquestes latituds nostres. Ells representen la dignitat de l'ofici i la integritat de la vocació. Curiosa, a més, no poder la seva enrelació també musical, perquè són dos personatges que venen de dos camins diferents per aconseguir a tots nosaltres impressionar-nos. De formació acadèmica i reglamentada, Borrull ofereix el perfil del músic educat en la solfa i el pentagrama, que ha cultivat el seu aprenentatge amb la cura de l'artesà i l'eficàcia del mestre. Ferraz, amb aquest aspecte, al contrari, representa la vessant més genuïna i autèntica del músic autodidacta. La seva acadèmia és la vella escola, aquella que es nodre de l'escolta de discos, la transcripció de solos, la vivència, l'experiència i l'afany de superació. Avui ha estat un plaer compartir aquests poquets minuts que hem gaudit de la música d'en Francesc Borrull i en Josep Maria Ferraz i el seu quintet, però atenció perquè hi haurà més possibilitats, hi haurà més estona, hi haurà més ganes d'escoltar-los en una propera ocasió. I la veritat és que plegats ho podrem aconseguir.